foreign <laughs> Tothom benvinguts i benvingudes un cop més aquí a Ganes de Jazz, el 21è programa, aquí a la RS Cal 107.1 107 del Dial. Jo sóc en Pau Fuster i avui tenim una segona edició de programa dedicat a Desconeguts. Un grandíssim programa, una gran selecció, ja veureu. Nou programa, però eh, mateixa temàtica, és a dir, artistes, músics, dones i homes músics que eh, no són coneguts pel gran públic, o almenys així jo crec, potser en coneixeu algun. Jo espero que no. És la 21a edició, eh, per ser més exactes del programa. Com recordeu, doncs ja us vaig dir que tornaria després de festes, així que així ho faig, torno després de festes. Fa un fred que pela, així que per començar escoltarem una coseta ben càlida per entrar en calor. Es tracta d'un saxofonista, un saxofonista que es diu Theodor Marcus Edwards, Teddy Edwards. si és com li deien, doncs bé, és un saxofonista que tocava el saxo tenor, que va néixer l'any 24, concretament el 26 d'abril, i va morir no fa gaire el 20 d'abril de l'any 2003. Nascut a Jackson, Mississippi, de petit va aprendre a tocar el saxo alto i el clarinet. Eh, Se'n va anar a Detroit buscant oportunitats com a músic i allà és on passa a tocar el saxo tenor. Toca amb els grans, amb Parker, amb Dexter Gordon, amb Roy Milton i amb moltíssims altres, que ara no fa falta que digui. I també amb Vince Guaraldi, un desconegut que crec que el vaig fer sonar un dia per aquí. Doncs bé... Teddy Edwards eh, va acabar vivint a Los Angeles fins que va morir i va ser una de les grans influències del jazz de la costa oest amb el seu so càlid i rodó. Nosaltres escoltarem un tema que es diu Cruising and Grooving del disc Tango in Harlem de l'any 1995. Sí senyor, 1995. Aquí el senyor Teddy Edwards ja és grandet. Moriria menys de 10 anys després, de fet, eh, però té un gran so, ja veureu que sí. És un disc en format trio, eh, amb què toca amb Christian, Christian McBride al contrabaix, que és un grandíssim contrabaixista. Un tema eh, que podríem dir que és un blues amb un funk, però amb un, una mica de funky lent, molt jazzero, habitual als anys 90, és un so molt habitual als anys 90, Té un primer solo d'ell, el saxo tenor, esplèndid, càlid, molt còmode, amb un estil, diria, entre hard bop i west coast, a parts iguals. El segon solo serà per McBride, el contrabaix, molt blusero, jugant amb les notes sense pressa, molt sòlid, com sempre. McBride, un grandíssim contrabaixista. I després faran quatres. Li he explicat alguna vegada, són quatre compassos de solo de saxo i quatre de bateria fins que acaben la roda i aleshores tornen a començar el tema. No parlo més perquè tinc molts temes per avui, així que escoltem aquest cruising and grooving amb Teddy Edwards, Teddy Edwards, perdó, i el seu trio. En aquest disc es diu Tango in Harlem. i aquest trio aquest saxofonista, saxotenor que espero que us hagi agradat amb un so més que agradable seguim i seguim amb una altra desconeguda que de fet no ho és, m'explicaré es tracta de Janice Siegel una cantant que forma part del famosíssim quartet vocal Manhattan Transfer que han fet mil, bé, desenes de discos i han venut milions de còpies a tot el món, per tant no és desconeguda, però sí que és desconeguda al potser la seva carrera en solitari o almenys ho era per mi i com que ho és per mi i jo faig el programa doncs, ves ara us explicaria que va néixer a Nova York que és de Brooklyn, que va néixer l'any 52 però no ho és, però ja està no us explico més perquè vull posar tots els temes que tinc preparats. Així que us dic el que sonarà. El que sonarà es diu I want you to be my baby. Vull que siguis el meu chato o baby, no sé com dir-ho, eh? Nòvio, xicot. Um, escoltareu, escoltareu que el tema comença ja directament amb un escat, és a dir, amb el solo de veu d'ella, de Jenny Siegel seguit del tema, pròpiament dit, que té moltíssim swing, moltíssim. Uh, a més, recorda molt l'estil de Manhattan Transfer, és a dir, que seria un jazz blanc d'aquell que no són els clubs de jazz, sinó que són els auditoris o en els festivals on la gent hi va més perquè mola que no pas perquè els hi del el jazz. Uf, ara m'he passat una mica, potser, però sí, una mica sí. Tant és, Jenny Siegel té un disc eh, que es diu I Wish You Love i el tema que escoltarem es diu I Want You To Be My Baby és un tema la mar de divertit, també la mar de comercial però val molt la pena escoltar-lo Escoltem aquest I Want You To Be My Baby de Jenny Siegel Bader ya bader wanna you could tell them that i said if the only thing i know is that i never can forget you i have a love for you baby ever since the day i met you got you where I want you. never gonna let you get away from me do what i tell you i'm the one for you until your better son to face it. If you can never lose my love you know you never can replace it i think it's time for you to start to give me some love carry in the torch get out of an oven now for you to give me a little turtle gum maybe hold me tight and do what i tell you I want you to I want you Oh I want you to be What? I want you to be my baby Will Will, will you Will you Tell me where you please Will you please Now will you please Say you please tell Will you please tell me, me. If you don't be my baby and you and you Listen to you your and mama and you, and you never will regret Sing about what she love and, and I'll say i know that I never can forget <laughs> you, <laughs> never me, so you, say, you Never you, baby, ever since the damage Got you, never want it. you want Never let you, baby, never, baby Do what I Never told you, baby, Si creieu-me que va així el tema, és a dir, té aquest fade-in, puja i després baixa i baixi. És com un trosset de dins d'un tema que devia ser molt més llarg, amb el qual devien anar improvisant, imagino això. Ara passem a un jazz molt més local i proper, que no el coneix gairebé ningú. Per tant, desconeguts de veritat. Es tracta del trio O3, format per Octavi Banyuls, el piano, Oriol González al contrabaix i Olivier Roque a la bateria. Per això són O3. Escoltarem un tema d'un disc realment desconegut, ja que es tracta d'una maqueta. Tot una exclusiva mundial, pràcticament. El grup es crea arran d'un seguit d'actuacions diàries, al club La Guitarra, de Calella de Palafrugell, i l'enregistrament és resultat de dos anys de tocar plegats. Aquests tres músics interpreten en aquesta maqueta, disc, estàndards i alguna bossa nova, i és el que escoltarem, una bossa nova, molt ben tocada, una bossa nova d'Antonio Carlos Jovim, que es diu Xega di Saudagi. Tot un clàssic, i aquí se'ns presenta amb... molt ben tocat i amb un format molt de jazz clàssic. Una petita introducció, escoltarem primer on el tema comença tocant el contrabaix i la continua tocant el tema al piano, amb una bateria amb molt de swing per sota. Um, el tema va a mitges entre el contrabaix i el piano. És molt maco, ja ho escoltareu. La bateria camina a la mar de bé, unes escombretes que es combren deliciosament. Uh, hi ha un primer solo, que és de piano, per Octavi Banyuls, amb um, swing i bossa a parts iguals, amb una mà dreta que toca recordant a Red Garland, ni més ni menys, la bateria anar fent filigranes, senzilles i tendres, i un tema que val la pena, de veritat, un tema de jazz de proximitat, podríem dir, eh? i del bo. Així que escoltem aquesta Xega di Saudagi, amb Octavi Banyuls al piano, Oriol González al contrabaix i Olivier Roque a la bateria, amb aquest grup que es diu Otes, O3. el tema d'Antonio Carlos Jovim interpretat per aquest grup que es diu O3 Trio molt ben tocat aquest grup de Calella de Pa de Frugell ni més ni menys, visca la globalització seguim i seguim amb un registre molt diferent swing del bo, amb un trompetista que no és tan conegut però tampoc diríem que és un descobriment perquè pels entesos del jazz molts el coneixeran un trompetista que era capaç de molar qualsevol gran trompetista. De fet, no ho escoltarem, però en el disc que, que escoltarem té un tema en què imita a diferents trom grans trompetistes i sap imitar cada estil, però no farem això. Escoltarem, de fet, un clàssic que es diu Moten Swing i l'escoltarem tocat pel trompetista que ens toca ara, que és Charlie Shavers. Shavers, que és nascut l'any... 1920, a Nova York va compartir escenari amb molts dels grans trombatistes de l'època i per això els havia imitat també. També, eh, amb algunes de les grans orquestres dels anys 30 i 40, sobretot els anys 40, com la de Tommy Dorsey o Benny Goodman. Va morir amb només 50 anys, va morir de càncer, pocs dies abans el seu amic Louis Armstrong. Pocs dies abans que el seu amic, de fet, Louis Armstrong van morir, ehm, però, clar, ell era molt jove, eh, que Louis Armstrong. I, de fet, la, la boquilla de la trompeta, no sé com es diu boquilla en català, eh, això, on poses la boca, eh? Doncs va ser enterrada amb Armstrong. Perquè ell ho va demanar. Ell va demanar que eh, el dia que morís Louis Armstrong voldria que la seva trompeta fos enterrada amb ell. Doncs bé, és un disc de l'any 54, el que escoltarem, un disc que es diu Horn Aplenty. Sí que vol dir una cosa així com uh, a tope de vents, eh? el, el que horn serien els, els instruments de vent metàl·lics. El tema, com ja us he dit, es diu Motten Swing. Um, els que acompanyen a, a Shaver el, en aquest grup serien Benny Motten, el trombó, Hank D'Amico, al clarinet, Kenny Casey, al piano, Aaron Bell, al contrabaix... I Panama Francis a la bateria La immensa majoria, menys Kenny Casey potser I Aaron Bell Són músics no molt coneguts Almenys per a absolutament desconeguts Escoltarem aquesta versió de Motons Swing I per favor, per favor, parem bé l'orella Amb el solo de trompeta Amb un inici esplèndid Tot i que tot el solo és Però el so que té de trompeta Charlie Shavers És majúscul i el swing que escoltarem també swing en majúscules: Moten swing. Charlie Shavers i aquest Moton Swing, aquest clàssic de la música dels anys 30, molt ben interpretat i amb un solo de trompeta que al principi ha hagut de baixar el volum i tot perquè semblava que vamos, ho petava tot això. Seguim ara amb un grup actual, però un canvi que toca música dels anys 20 i 30. Es tracta d'un grup que es diu Farataos Jazz Band, que toquen, com us dic, doncs és l'estil New Orleans, Dixieland, temes del Chicago i també una mica el Nova Ballot dels anys 40, fins i tot. Són espanyols, concretament de Màlaga. I home, no és que siguin un genis, no, però tenen una versió fantàstica de Forsefora. Una versió molt ballable, amb un groove i amb un swing fantàstics i amb un trompetista que ara mateix no sé com es diu, però que té un solo Tremendo. Si voleu buscar, doncs podreu trobar com es diu el trombatista. Jo no ho he, pogut, bueno, no ho he buscat, de fet. Així que escoltem aquest Forsefora amb la Farataos Jazz Band i ja em direu tu, ja em direu si no tenen un gran so. Forsefora, Farataos Jazz Band. que no és bonic el tema és una delícia és delicat, camina molt bé Farataos Jasban aquest grup de Màlaga amb un trompetista que fa filigranes i unes filigranes fantàstiques i dolces seguim i anem de Màlaga a Nova York per passar a un altre saxofonista com abans Saxo Tenor també i que aquí no ha sonat mai. Dir que tampoc és un gran desconegut, però no surt a les portades de les revistes, no és un dels, dels saxofonistes, vaja, els típics, i a més a més és que va morir molt jove. Es tracta de Taina Brooks, el saxofonista del que us parlaré. Penseu que estem parlant d'un referent per a molts però que no sé exactament per què no té aquest reconeixement ni transcendència entre els fans del jazz que es mereix. Harold Floyd Brooks, així és com es deia el seu nom complet, Tyna Brooks, que és com es feia dir. Saxofonista tenor, sobretot destaca amb l'estil hard bop i també com a compositor, això també és important dir-ho, nascut a Fighterville, a l'orina del nord, el 7 de juliol de l'any 32, mort jove amb 42 anys per culpa de la, mal, la maleida heroïna que, com sabeu, moltíssima gent i moltíssims músics consumien heroïna en aquella època sobretot als anys 40 i 50 amb 12 anys Taina Brooks va anar a viure amb la família a Nova York i l'any 51 debuta com a professional tocant amb Sunny Thompson, el pianista de ritme en blues toca després amb Lionel Hampton, Freddie Hubbard, Jimmy Smith, Kenny Burrell i molts d'altres el 16 de març del 58 grava el primer disc com a líder als estudis Van Gelder aquest disc no es va editar fins 20 anys després de la seva mort imagineu-vos si era desconegut però alhora conegut perquè va gravar als estudis Van Gelder, que no és cap tonteria va fer altres discos com a líder, tots d'una qualitat absolutament tremenda. Nosaltres escoltarem aquest primer disc que us comentava, una absoluta joia del jazz. El disc es diu Minor Move, i escoltarem el tema del mateix títol del disc, en què hi ha Lee Morgan a la trompeta, Sonny Clark al piano, Cook Walkins al contrabaix i Art Blakey a la bateria. Estem parlant de músics tots lluny de primer nivell, d'altíssim nivell. El tema està composat per ell mateix, un estil definitori del moment en què es grava, un hardbob pur pur i dur. El primer solo és per ell, per Tyne Brooks, el saxo tenor, dominant la tècnica, buscant la melodia, molta suavitat, sembla que parla fins i tot en alguns moments. Després tenim de fet té un estil propi que, que alguns espero que sigui el primer cop que descobriu és a dir, és un estil concret, és l'estil de Tynan Brooks de fet va ser imitat per dir-ho d'alguna manera eh? el segon solo serà per Freddy Hubbard, que ja n'hem parlat altres cops, Hubbard és un crack, un solo farà un solo fantàstic a la trompeta tècnicament perfecta amb un swing directe, sense històries um, després tindrem el piano un solo La Marga correcta de Sonny Clark, i després tornem al tema, tema que és, en tots els sentits, típicament, com dic, del hardbob, un tema que juga més amb les harmonies que amb el ritme, no es necessita córrer tant com el bebop, és molt elegant, més complet, per dir-ho manera. Aquesta és la meva opinió, almenys. Eh? Doncs vinga, escoltem aquest minor move, un tema composat i tocat pel gran saxofonista tenor Taina Brooks amb... que espero que avui alguns descobrim i que espero que no l'oblidem Minor Move Taina Brooks <totipos> amb aquest minor move, aquest gran disc que es diu Minor Move, el tema també es diu així, i bé, que és un descobriment que espero que gaudiu i que en tingueu més interès, perquè és un grandíssim, grandíssim saxofonista. Seguim amb el programa intentant posar tres temes més, que no crec que tingui temps, però ho intentaré. Passem, doncs, al següent, que és Tal Farlow, guitarrista. Senyor que nascut a Carolina del Sud, als 21 anys va començar a tocar la guitarra. Atenció, sí, als 21 anys. I al cap d'un any comença a tocar com a professional. És a dir, que se li donava bé. Li deien octopus, perquè arribava a tot arreu amb els seus dits a la guitarra. Octopus vol dir pop, en anglès. Va tocar molts i molts dels bons. El que escoltarem és un tema que es diu love nest, niu d'amor. Um, tot el pes del tema recau en la guitarra. Farlow hi fa un solo esplèndid, tant a nivell tècnic, rítmic com melòdic. Està acompanyat de guitarra rítmica, contrabaix i bateria. I només dir-vos que és un tema curt, com us deia, i que la guitarra és qui Com que no tinc molt temps i vull posar-vos-ho tot, escoltem Tal Farlow, Love Nest, amb una guitarra prodigiosa, pràcticament. aquest niu d'amor de Tal Farlow com heu pogut escoltar té uns dits que van molt ràpid i toquen totes les notes amb moltíssima precisió seguim i ara seguim amb un altre saxofonista tenor, avui serà el tercer d'avui i es diu Bob Cooper Bob Cooper que és un d'aquests també importants del jazz de la costa oest que no sé per què però també és veritat que el jazz de la costa oest no és tan conegut com el de Nova York i Chicago. Doncs bé, Bob Cooper eh, va ser un músic sobretot d'estudi, per tant va tocar, ha tocat pop, ha tocat rock fins i tot, ha tocat per anuncis, ha tocat per pel·lícules, no? Se l'havia agafat a... Eh... Primer va tenir una... Va tocar la big band Stan Kenton durant força temps, aleshores quan va marxar a Los Angeles i és el que té, la tele i les pel·lícules, doncs li donaven de menjar. I aleshores va deixar de fer discos i, sobretot, doncs, tocava per a altra gent. El que escoltarem és un tema que es diu The Way You Look Tonight, que és famosíssim, que pertany a un disc on hi ha 18 temes de les 5 sessions que Cooper va gravar amb Capitol Records, que són sessions de l'any 1954. Aleshores, va fer 5 sessions i es va treure un disc que es diu Cooper, es diu així, Cooper, i surt una noia que fa amb una O així, no? Doncs bé, és dels pocs discos que té i és un disc La Mar de Xulo que recomano i sobretot recomano aquest tema The Way You Look Tonight que es va gravar l'any 1954 amb Bob Cooper fent gala del seu so càlid i suau mm -hmm. The Way You Look Tonight aquest tema de Jerome Kern aquesta versió de Bob Cooper que no us ho he dit però de fet ho he dit malament, no és del disc Cooper sinó que és el disc de les Capital Sessions de l'any 54 Re correcció seguim i ràpidament perquè hem de plegar, amb un disc de Donna Hightower que es diu Take One Donna Hightower va néixer el 28 de desembre de l'any 26 i encara és viva, si el, no em falla la documentació trobada um, va tocar va marxar al, de Los Angeles a Europa i d'Europa a Madrid i va viure durant molts anys a Madrid on va tocar amb Tete Montoliu amb la Big Band de... ara no em feu dir aquí perquè no me recordo ah sí, del Pedro Iturralde té discos té força discos gravats aquí amb um, Hightower era una gran, gran, gran cantant que per desgràcia no va viure als Estats Units i per tant no va tenir el reconeixement que es mereixia només el va tenir quan... que es mereix perquè encara es viva, catxis sí que l'ha tingut per això eh, l'any 2006 a Madrid li van fer el, el vive jazz del Collado Villalba li van fer un homenatge sí que si l'havien fet allà aquí sí que li se li ha fet i això, el que us deia Taiwan i cantarà Perfídia, un tema preciós, un tema espanyol que ella cantarà la versió anglesa, la versió americana d'aquest tema. Només hi ha molts músics, un dels músics que escoltareu és Ben Webster, el saxo tenor, que fa un solo petit i molt cortet, perquè aquí la protagonista és ella cantant Perfídia. Posaré el tema i despediré el programa perquè ja és molt tard. Escoltem aquest Perfídia del disc Taiwan de Donna Hightower. To whoo you my heart cries out profidia for i found you the love of my life in somebody else's arms or sharing another's charms. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody, while the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. Si Profiti is one. High tower el tema es diu perfídia i el disc es diu Take One, és un discasso i ara sí que de veritat, de veritat que hem de plegar I sí, ja estem i com us dic sempre ha estat tot un plaer fer el programa i espero que per vosaltres hagi estat un plaer escoltar-lo Servidor s'ho passa la mar de bé així que us espero la propera, una abraçada ben, ben forta, petons, baris, ah, i sobretot, moltes ganes de jazz. Salut!